Ingurumena eta ondarea bata bestaren kontra ustaritzen. Ego bi ibaiaren adar baten baztegean, bi eiera historiko baziren, eiera hauen jabea obra publikoen entrepresako dualde jaunada. 2008an egoitza hauetan obrak martxan jake zituen, hauen artean kanalaren tapatzea eta ejiko eieraren desegitea erabakizuen. KAD eta UDE ingurumeneko bi elkarteak, kanala publikoa dela abrogatutute hauen arabera kanalaren tapatzea kondurio lagriak ukanen ditu ingurumenean baita ustaditzeko ondare historiko eta kulturalari begira. Guillaume Dardeen, ustaritz defendre l'environnement elkarteko kidea. Zerbein nahi bat dugu historio zahaga patrimonien gisa ustaritzen atxiki, ez dugula dretsorik usteko zerratzerat, antropiz eh, jaunun batek, eh, kaprizak usie De eginez, jarek ere baditu legeak errespetatzeko, eta gauz hortan fingetzeko garen du bitz ez, ez duela bat ere, errespetatu, bilirik legeak, salbukereak otzeko ditugu ez dela jarena. Egera menturaz demoran erosidu, egera jarena zen mainan kanala, egera heltzeko uraren tokia ez da hogena. Hori publikoa da, denen ana, eta publikoa den ponnutik ez zuen dritzuriko fitxiken egiteko eta tapatu bari madu berrez irikiko beharko du Ehera suntsituz, elburua izokinen pasaia egestea zen, dioten ez, dualde jaunak eta departamentuko lujalde eta itxasoaren zuzendaritzak, DDTMak, eramaten dituzte obra hauek egiko etxearen zango sartzerik gabe mementuko.